31. Gyakran mondogattam magamnak reggelente, talán ez az a nap. Reggeli után azt mondtam, talán ma reggel újra felbukkan. Ebéd után azt mondtam, talán ma délután újra felbukkan. Végül is már négy év telt el azóta. Most arra már biztosan megalapozta az új életét, új identitást alakított ki magának. Talán végre, ma végre felbukkan. Sajtótájékoztatót tart, sokkolja a világot. Miután válaszol a döbben ordibáló riporterek kérdéseire, behajol majd a mikrofonba. William, Harry, a hallottok gyertek ide hozzám! Éjszakánként a legbonyolultabb álmaim nyomasztva gyötörtek. Lényegében mindig ugyanaz volt a témája az álmaimnak, bár az események forgatókönyve és a jelmezek mindig eltérőek voltak. Néha diadalmas visszatérést rendezett, máskor egyszerűen csak összefutottam vele valahol. Egy utca sarkon, egy boltban. Mindig áruhát viselt, egy nagy szűke parókát, vagy nagy fekete napszemüveget, de én mégis mindig felismertem. Előre léptem, és azt csuttogtam neki. – Mami, te vagy az? Mielőtt válaszolhatott volna, mielőtt kideríthettem volna, hogy hol volt, Miért nem jött vissza még? Felriadtam. Körülnéztem a szobában, éreztem a bennem eluralkodó nyomasztó csalódottságot. Csak egy álom. Megint csak egy álom. De aztán azt mondtam magamnak. Talán ez azt jelenti, hogy ma van az a nap. Olyan voltam, mint azok a vallási fanatikusok, akik hisznek abban, hogy a világnak ilyen vagy olyan napon lesz vége, és amikor a megadott dátum mégis Eseménytelenül telik el, a hitük akkor is töretlen marad. Biztosan félreértettem a jeleket, vagy a naptárt. Azt hiszem, a szívem mélyén tudtam az igazságot. A rejtőzködő, visszatérésre készülő mami illúziója sosem volt annyira valóságos, hogy teljesen elfedje a valóságot. De nagyon segített abban, hogy el tudjam nyomni a gyászom nagy részét. Még mindig nem gyászoltam, még mindig nem sírtam, Kivéve azt az egy alkalmat a sírjánál, még mindig nem dolgoztam fel a rettentő valóságot. Az agyam egy része tudta, de egy másik része teljesen elszigetelődött, és a két rész közötti megosztottság polarizálva megakasztva tartotta a tudatomat. Pontosan úgy hárított el minden rosszat, ahogy én akartam. Néha szigorúan elbeszélgettem magammal. Úgy tűnik, mindenki más azt hiszi, hogy mami mi meghalt, pont, szóval talán neked is be kéne látnod végre. De aztán azt gondoltam, majd akkor hiszem el, ha lesz bizonyítékom rá. Szilárd bizonyítékokkal gondoltam, rendesen gyászolhatok, sírhatok, és tovább léphetek végre.